Устрельно, в самому Петродворці. Війни тої минуло хто зна скільки, і ми більше відступали. Тепер стали повертати. І мабуть же не меншою кров'ю, ніж віддавали місто за містом, край за краєм. Мунців було вибито з Харкова, з Донбасу. І удари Воронезького з типового і південного фронтів, тепер спрямовані до Дніпра, на Київ. Дніпропетровськ, Запоріжжя. Діло пішло там. Україна – головна ділянка фронту в цю осінь. Світило місяць, по якому я рахував час свого перебування в армії, починаючи з жовтня 1940 року, тут на віллі – знову став семиденним. Тільки цього жовтневого вечора місяць був перетятий яблуневим галуздям, на якому уже не було плодів, а, доживаючи листя, лякливо тремтіло навіть без вітру. Холодного і моросяного дня ми трьох, Микола Москвич, Василь Саратовець і я, сіли у поїзд на фінляндському вокзалі. У поїзді я вперше на війні. Ні дивно якось. Щоправда, поїздиві тут не розігнатись. Уже за 30 кілометрів напрямку Фінляндії – фронт. Однак робочі поїзди ходили в цьому єдиному блокаді напрямку. Коли б фронт від Ленінграда був хоча б за сотню кілометрів, ми б неодмінно поїхали і туди, щоб випробувати у дії нашу рацію «Сєвєр» бо ж тримати зв'язок із центром доведеться з ворожого тилу за сотні кілометрів. Зійшли би незабаром на якомусь полустанку. По прямій, звідси до нашої вілли, де сидить інструктор на радіовахті, кілометрів двадцять. Ось яка мала відстань для практичних занять. До лісу пішли від колії мовчазні Микола першим згадав, що в цих лісах між озерами влітку 1917 року жив у коренні Володимир Ілліч Ленін. Тут вожді революції обдумував тактику збройного повстання проти тимчасового уряду. Держава і революція. Книга тут на цих луках написана Леніним. І мені подумалось, якою нашу соціалістичну державу уявляв і ліч на її 20 річчя у 1937-му, на її 25 річчя у 1942-му. Мабуть, не думав автор книги про те, що фронт стоятиме на околиці Петрограда в 1942-му, що народові партії буде... Так важко у цій війні з німецьким фашизмом. Так, дуже тяжко нам без вас, товаришу Ленін. І в 20 і в 25-ті роковини Великого Жовтня кількох людей, цивільних і військових, було чомусь названо ворогами народу і ізольовано в 37-му році. Деякі з них тепер на фронті командують дивізіями і арміями. Та й навіть мого сусіду, мого друга Микола Константинова, на п'ять років старшого від мене, ровесника «Жовтня», заарештував якийсь зиков у сірій довгій шинелі в день перших виборів 12 грудня 1937 року. Після голосування Микола йшов зі мною греблею. Нас перегнало чорне авто, Мка. З машини вийшов чоловік. І до Миколи. Ви Константинов, ви нам і потрібні. Вас заарештована. Як так? Завіщо? Вигукнув я, хапаючи за руку Миколу. Ти ще пацан, мало тямиш. Ти Микола шпигун іноземної розвідки. Я скоро приїду до вас у заводський виселок. І розтлумачу вам, що і як. І полезла Емка Миколу в район в Золочів.